36 fejezet Kén és én egymás felé fordulunk. Levágták az egyik ujját? Kérdezem. Láttam, miután visszatért. sem vettem. Igen, ezt tették? Elhúzta a száját. És e közben legalább nem ölték meg. Ez egy utalás arra, amikor az apám azt mondta, hogy legalább púcser nem ölt meg, csak megerőszakoltak. Tudtad. Mondtam neked, Lálach, tudom, hogy mit tettek veled, és fizetni fognak érte. Az erő ezekkel a szavakkal kemény és intenzív közöttünk. Minden itt van, a megerőszakolásom, hogy megöltem azt a férfit, hogy ő eltemeti a testet, a külön töltött idő. Ki én! Soha nem engedlek el újra, Lálach, és most már ő is tudja ezt. Egyedül azt bánom, hogy nem az ő újja volt, de most azon fog gondolkozni, mit fogok elvenni tőle. Ha mendez ezt mondaná rólam, még félnék is. Vannak dolgok, amiket el akarok mondani neki, nagyon sok dolog, de nem itt. A góca fenyegetés miatt? Nem, és azzal, hogy itt vagyok ma este a te oldaladon, el is mondja ezt neki. Megmondtam neked, szövetséget építek. Mindketten megegyeztünk abban ma este, hogy nem engedem, hogy ez szétessen. Megfogja a kezem. Menjünk előre, és próbáljunk meg véget vetni az apáddal való találkozásnak. Keresztülvágunk vágunk a tömegen, és ahogy elérjük a terem elejét, megpillantom az apámat valakivel beszélgetni, akit nem gondoltam volna. Elmerült beszélgetésben van Rogerrel. – Ezt vártad? – kérdezik én. – Nem, nem. Nem is tudtam, hogy itt lesz. Újra Murphy. Ha Murphy az, feltekintek rá. Talán a jelvényem nélkül kellene megjelennünk. Vagy Murphy nélkül csináljuk meg. Vagy az. Újra Roger felé pillantok, és ezúttal észrevesz, mutatja, hogy menjünk felé. Kén átterel, elém áll, így ő kerül szembe Rogerrel. Nem hagyom figyelmen kívül ezt a mozdulatot. Gyanítom, hogy Roger sem. Itt is van, üdvözöl Roger. Tényleg úgy néz ki, mint az édesanyja. Éppen azt mondtam az édesapjának, hogy megtiszteltetés volt együtt dolgozni. A tekintete énre téved. A férfi és a misztérium éppen előttem. Az apám és én egymásra nézünk. Jól néz ki. Fiatalabbnak, mint az ötvenöt éve. A szűke haja most őszebb. Irónikus módon... Andrew tőle örökölte a szőke haját. Az anyám barna volt. Öleld meg az apádat. Rendelj lágyan, az emberek néznek. És azt kellene tennem, amit az emberek elvárnak? Igen, Laila, azt kellene. Az állam megfeszül. Nem hiszem, hogy akarom. Miért jöttél, ha nem akarsz mellém állni? Felém mozdul, és engedek az ölelésének, de az agyamban azt kattog, hogy legalább nem ölték meg. Elenged és vet egy pillantást kénre, aztán vissza rám. Tudom, hogy szereted őt. Beszéltem errel. Létezik egy összetartó erő, ami egyesül bennünk. A ma este jó. Mellettem kell, hogy maradja a színpadon. Ott leszek. Mondom, még mindig emésztem a tényt, hogy alapjában véve azt mondta nekem, hogy úgy gondolja, ez a tűzszünet köztünk és a társaság között azt jelenti, hogy Kén egy szövetséges. Murphy elméletére gondolok. Mindannyian Ként akarják, és rajta átgázolva el is fogják őt érni. Kén és Roger felé fordulok. Roger megpróbálja életben tartani a beszélgetést. Ez nem igazán működik Kénnel, de ebben a pillanatban úgy döntök, Roger azért van itt, hogy megpróbálja kiolvasni Ként, hogy találjon egy gyenge pontot rajtam kívül, ami azt jelentheti, hogy púcserrel van, ami megmagyarázza a szívem változását, abból az időből mielőtt elmentem. Talán még a cselszövéséről szólhat, egy olyan ember miatt, mint kén, vagy a tényről, hogy kén beperli az osztályt, de bármi legyen is az ügy, nem tetszik. Feldühít. Bezárom a távolságot köztem és a két férfi között, Ráteszem a kezem Kín karjára, közelebb lépek hozzá. Nem tudtam, hogy jön ma este, Roger. Mondom. Hogy történt ez? Az egész épület az igazságszolgáltatás embereivel van tele. Az apja egy közülük, korábbi rendőrfőnök, meg minden. Meg akartam említeni ma, de elvesztettük egymást. Amikor telefonáltunk, akkor sem szólt. Igen, nos... Teljesen felemésztett az ügye. A régieket illetően, amik ezekhez az újakhoz kötődnek, van egy pár, amit átnézhetnénk. A figyelmüket kérem. A bátyám van a színpadon. Mindjárt kezdünk. Beszélhetnék veled? Fordulok oda kénhez. Bólint és megfogom a kezét, egy rés felé terelem a tömegben, és aztán a színpad irányába. Tudod, hogy ez az egész rólad szól, ugye? kezük alatt akarnak tartani. Ezt akarják? Tudtad, és mégis jöttél? Természetesen tudtam. Nem teszek semmit ok nélkül, te is tudtad. Igaza van. Alapjában véve tudtam, de titkon arra vágytam, hogy minden, amit az apámról tudok, hamis lesz. Olyan, mint a félelem, hogy Roger szemében nézzek. Ez zavaró, és ez a félelem van az apámmal. Nem félek, hogy látni fog, attól félek, hogy én milyennek fogom őt látni, egy nő lép mellém. Szükségünk van magára. Természetesen ezt tetted. Elhesegetem a nőt. Abban a percben, ahogy lelépek a színpadról, elmegyünk. Kén felemeli a szemöldökét. Nem lesznek dínók? Azt hiszem, elég dínom volt ma estére. Jó pont, mondja. Itt leszek, várni foglak gyönyörű. Közelhajol és azt suttogja. És te gyönyörű vagy ma este, Laila. Egy kicsit elolvadok. Ez a férfi az egyedüli a földbolygón, aki úgy el tud olvasztani, mint egy iskolás lánykát. Tetszik? Nagyon tetszik. Valahogy ez a kis megjegyzés rövidebbé teszi az utamat a színpad felé, hogy azt követően szemtől szembe kerüljek Elizon polgármesterrel, Szinte kézzel foghatóan. Láv ügynök? Nem tudtam, hogy maga az apja lánya. Ez mindent megmagyaráz. Nem tudom, hogy ez mit jelent, és őszintén nem is érdekel. Megpróbálok elmenni mellette. Elállja az utamat. Meg kellett tennem. Meggyőzött, hogy az egyetlen győzelem az, amelyik biztosabbá teszi a várost. Akkor sem lesz biztonságosabb a város, amikor az esernyős ember hülyét csinál magából. Andrew mellénk lépés, elfordulok a polgármestertől. Hamarosan a színpadon állok, ahol az apám beszél, és ha nem tudnám mekkora szemétláda, rászavaznék. Rendben, nem tenném. Nem szavazok. Túl sokat láttam. Tudom, hogy mind szívás. A tekintetem gyakran kén felé vándorol, az övé egyfolytában rajtam van, egészen addig, amíg egy telefonhívás magára nem vonja a figyelmét. Ez sem egy kellemes hívás. Elsétál. Én nem menne el, amíg a színpadon vagyok, ha csak a halló távolságon kívülre esés nem lenne fontos. Az idő brutálisan lassan kezd el ván Vége a beszédnek, végre a beszédnek vége szakad, és az apám elmondja, hogy egy nagyon különleges, amerikai zászlós tortánk van ma este, amit a Sweet Kings készített csak nekünk. Egy óriási, elfüggönyözött állvány gurul ki, és dobszó hallatszik, szó szerint. Beszéljünk a nagyzásról. A függönyt elhúzzák, és legalább arra számítok, hogy legalább egy szeletortára emlékezem erről az estéről, amikor levegő után kapkodás tölti be a szobát. Nincs torta. Egy hatalmas nagy disznó, vérben fürödve viszont van. Eluralkodik a káosz, és Andrew hozzám fordul. Mi a Az apám is hozzánk lép. Ez egy ajándék a polgármester úrnak, a gyilkostól, aki tüldözünk, mondom. Megmondtam neki, hogy ne beszéljen ma. Tűnjön el innen mindenki. Kedveli a mérgeket. Andrew átveszi az irányítást a színpadon és a mikrofonnál, a tömeghez szólva, amíg én beszélek a biztonságiakkal. A vendégeket az ajtó felé tereljük, és végre odaérek a színpad oldalához, ahol Kín leemel a magasból. Megfogja a kezem, és elvezet a tömegtől, feszültség sugárzik belőle. A hívás gondot okozott. Többről van itt szó, mint egy disznóról egy partin. Beterel egy saróba, és onnan egy folyosóra. Texasba kell mennem. Mondja. Most. A probléma kiteljesedett. Most? Most. Gyere velem. Szabadulj meg ettől. Tudod, hogy nem tehetem. Nem mehetek el, amikor valaki holtam végezheti. Holnap késő estére visszajövünk. Nem, nem tehetem. Vissza kell mennem. Leveszi rólam a tekintetét, tisztán vívódik magával, hogy elmenjen, mielőtt elintéz egy viharos tekintettel. Akkor Jay veled fog maradni ma este a lakásban. J a sarokhoz lép. Ő lesz az árnyékod. Nem kell, hogy Jay velem maradjon. A tenyerébe fogja az arcomat. Meg fogod ezt tenni, értem, te nő. Nem tudok ezzel is megbirkózni, és érted is aggódni. A hangja megremeg ezekkel a szavakkal. Kén hangja nem szokott remegni. A határom van. A probléma rossz, talán rosszabb, mint ahogy én tudom. Jó, jó, rendben van. Megenyhülve tekintek rá, az érzelem, amit csak ő vált ki belőlem, felgyűlemlik a melkasomban. Senki nem öl meg téged, csak én. Megértetted? Visszajövök. Te itt leszel. Megcsókol, mélyen és szenvedélyesen, és aztán itt hagy j egy halott disznóval, és egy nagy rakás politikussal.